Далеко внизу на вулиці, декілька аудиторів підступили на пару кроків. Що таке перше правило? запитав один із них. Немає значення я сам перше правило. Аудитор замахнувся великою сокирою, щоб вони відійшли назад. Необхідний послух. Аудитори завагалися, дивлячись на тесак. Вони вже знали, що таке біль. Раніше ніколи не відчували болю впродовж мільярдів років. Ті, хто його відчув, не мав жодного бажання відчути його знову. «Чудово!» – сказав містер Білий. «А тепер назад до...» Не звідки прилетіло шоколадне яєчко і розбилося об бруківку. Юрба аудиторів кинулася на нього, але містер Білий декілька разів розітнув повітря сокирою. «Назад! Назад!» – зарепетував він. «Ви троє! Знайдіть, хто це кинув! Це прилетіло з-за тієї ядки! Нікому не торкатися коричневої речовини!» Він обережно нахилився, підняв чималий шматок шоколадки, на якій можна було побачити усміхнену качечку в жовтій глазурі. Під котився його чолом, коли тримтячою рукою він підняв це вгору і переможно помахав тисаком. З юрби долинило колективне зітхання. «Бачите?» – заволав він. «Тіло можна перемогти! Бачите? Ми можемо навчитися жити! Хто буде слухняний, той, можливо, дістане коричневу речовину!» А хто не під кориця, отримає гострюще лезо. Ага. Він опустив руки, побачивши, як до нього волочать єдиність, що намагалася вирватися. «Віро-відступниця!» – зрунив він. «Ренегатка!» Він підійшов до полонянки. «Що забажаєш?» – запитав він. «Тисак чи коричневу речовину?» «Це називається шоколад», – відрізала єдиність. «Я його не їм». «Побачимо!» – сказав містер Білий. «Твій партнер віддав перевагу сокирі». Він показав на тіло Лудзе. Верніше, на порожню бруківку, де перед тим лежав Лудзе. Чиясь рука поплескала його по плечі. «Чому так стається?» – пролунав голос біля його вуха. «Що ніхто не хоче вірити в перше правило». Небо над ним почало палати синівою. Сюзан метнулася вулицею до годинникової крамнички. Скосила погляд і побачила лопсанга, який біг поруч. Він скидався на... Людину? Хоч не так багато людей світяться блакитним сяйвом. «Біля годинника будуть сірі люди!» – крикнув він. «Шукати, чому він цокає?» «Ага, а вже ж!» «Що ти збираєшся зробити?» «Розіб'ю його!» «Це зруйнує історію!» «Ну і що?» Він простягнув долоню і взяв її за руку. Вона відчула, не через цю руку пропустили електрострум. «Не треба відчиняти двері. І зупинятися не треба. Прямуйте відразу до годинника!» – сказав він. Але ж не говоріть зі мною, я мушу запам'ятати. Запам'ятати що? Усе. Містер Білий, який вже підняв гору Сокиру, озирнувся. Але не можна довіряти тілу. Воно самостійно мислить. Коли тіло здивоване, воно робить деякі речі раніше, ніж мозок отримує інформацію. Наприклад, роззявляє рота. Ось і чудово, сказав Лудзе, підносячи вгору руку. Гамцяй! Двері були неміцніше за імлу. У майстерні були аудитори, але Сюзен пройшла повз них, неначе примар. Годинник сяяв, але коли вона пробігла до нього, він відсунувся від неї. Підлога перед нею почала розкручуватися, тягнучи її назад. Годинник стрімко рухався до якогось віддаленого горизонту подій. Одночасно він почав збільшуватися і ставати дедалі й млістішим, немовби той самий об'єм годинника намагався охопити якомога більший простір. Відбувалися і інші речі. Вона кліпала очима, але сяєва не змінювалася мерехтливою темрявою. «Ага», – сказала вона сама собі. «Отже, я не дивлюсь очима. А ще що? Що відбувається зі мною?» «Моя рука на вигляд нормальна, але чи справді вона така? Я стаю меншою чи більшою? Чи це...» «Ти завжди така?» – пролунав голос Лопсанга. «Яка це така? Я відчуваю твою руку і чую твій голос. Принаймні думаю, що чую його». Хоча, можливо, це все лише в моїй голові, але я не відчуваю, що біжу. Така, така аналітична. Звичайно. А що ж я маю думати? Ой, бідні мої лапки і вуса. Хай там як, але це все доволі прямолінійно. І метафорично. Мої чуття розповідають мені всілякі байки, бо не можуть дати собі раду з тим, що відбувається насправді. Не відпускайте мою руку. Усе гаразд, я тебе не відпущу. Я мав на увазі, не відпускайте мою руку, бо інакше кожна частинка вашого тіла стиснеться до розміру, що буде набагато-набагато меншим за атом. Ого! І не намагайтесь уявити, який це насправді вигляд має збоку. А ось і годинник. Містер Білий стулив рота. Його здивований вираз перетворився на нажаханий, тоді нашокований і врешті-решт на вираз несамовито розкішного блаженства. Він почав розпадатися. Розкладався, наче величезний і складний пазл, зібраний із крихітних фрагментиків, його кінцівки поволі кришилися, а тоді розчинялися в повітрі. Невдовзі залишилися тільки губи, що також випарувалися і щезли. На бруківку впав недужований кавовий біб, покритий шоколадом. Лудзе швидко нахилився, схопив сокиру і замахнувся нею на решту аудиторів. Вони відсахнулися, заворожені його владною поставою. «Кому це тепер має належати?» Зажадав він відповіді. Кажіть, чиє це? Моє, я містер сіробрунатна, завола жінка в сірому. Я містер Помаранчевий, і це належить мені. Ніхто навіть не певний, чи взагалі існує сіробунатний колір, зарепетував містер Помаранчевий. Один аудитор у натовпі вимовив, немовби розмірковуючи. Чи це означає, що нам треба обговорити питання ієрархії? Звичайно, ні, почав збуджено підстрибувати містер Помаранчевий. «Мусите самі з цим розібратися», – сказав Лудзе. Він підкинув сокиру в повітря. Сотні пар очей дивилися, як вона падає додолу. Містер Помаранчевий встиг до неї перший, але містер сиробрунатна наступила йому на пальці. Після цього почалася метушня і а судячи з вересків, що долинали з розбухлої юрби. Комусь там було ще й дуже-дуже боляче. Лудзе взяв за руку спантеличену єдиність. «То що, ходімо?» – запитав він. «Ой, та не турбуйся про мене. Мені просто страшенно хотілося спробувати те, чого мене навчили їти. Трішечки, щоправда, запекло. З натовпу донісся черговий вереск. Демократія в дії. прокоментував лудзе. Він звів угору погляд, спалахи полум'я над світом згасли, і під було цікаво, хто ж переміг. Попереду було яскраво синє сяйво, а позаду темно червоне, і сюзан вражало те, як вона могла все це бачити, не розплющуючи очей і не повертаючи голови. А от саму себе вона не бачила. Ні з розплющеними, ні з заплющеними очима. Єдиним свідченням того, що вона була чимось, окрім звичайної точки зору, було легеньке стискання, яке вона відчувала на своїх, як й пригадується, пальцях. А ще чийсь сміх поруч із нею. Почувся голос. «Підмітальник казав, що всім треба знайти вчителя, а тоді знайти свій шлях». «І?» – озвалася Сюзан. «Це і є мій шлях. Мій шлях додому». А тоді разом з вельми неромантичним звуком, що її відразу нагадав Джейсона, коли той став дерев'яну лінійку на краючок парти і вдаряв, щоб вона вібрувала, подорож добігла кінця. Можливо, вона і не починалася. Скляний годинник стояв перед нею, в усій своїй красі виблискував. Всередині не було жодного синього сяйва. Це просто був цілком прозорий годинник, з якого долинало цокання. Сюзан змірила поглядом спочатку свою руку, а тоді його, лобсангову руку. Він відпустив її долоню. «Ми тут», – сказав він. «Поруч із годинником?» – запитала Сюзан. Була ще захекана і намагалася віддихатися. «Це тільки частина годинника», – сказав Лопсанг. «Та інша частина. Та, що поза Всесвітом? Так, годинник має багато вимірів. Не треба боятися». «Не думаю, що я взагалі в своєму житті чогось боялася», – сказала Сюзан, ще й далі хапаючи в ротом повітря. Насправді я не боялася. Я ставала сердитою. Ось і зараз я стаю сердитою. Ти Лопсанк чи Джеремі? Так. Так, я второпала. Ти і Лопсанк, і Джеремі. Вже ближче, так. Я завжди пам'ятатиму їх обидвох. Але волів би, щоб ви називали мене лопсангом. У Лопсанка кращі спогади. Мені ніколи не подобалося ім'я Джеремі, навіть коли я був Джеремі. Ти справді і той і другий. Я все найвартісніше з них, маю надію. Вони були дуже різні, обидвоє були мною. Народилися з різницею в якусь мить, і жоден з них не був сам по собі щасливий. Хоч не хоч, а починаєш думати, а може щось таке є в той астрології. «Чого там тільки немає?» – зрунила Сюзан. «Маячня, прийняття бажаного за дійсне і марновірність». «Ви що, ніколи не фантазуєте?» «Цього досі не робила». «Чому?» Мабуть, тому, що в цьому світі, коли всі починають панікувати, мусить бути, бедай, хтось, хто може назвати лайно лайном і вилити з череви касечу». Годинник цокав. Маятник гойдався, але стрілки не рухалися. «Цікаво», – мовив Лапсанк. «Ви часом не послідовниться шляху місіс з «Я навіть не знаю, що це таке», – відповіла Сюзан. «Чи ви вже відхекалися?» «Так. Тоді й обертаємося». Знову зарухався особистий час, і голос за їхніми спинами запитав. «Це ваш?» Ззаду за ними були скляні сходи. Вгорі на сходах стояв чоловік у сандалях з поголеною головою, вбраний, наче історичний чинець. «Юнак, який був дуже довго юнаком», – казала пані Ог, – і вона мала рацію. Він тримав за загривок смерть щурів, який відчайдушно борсався. «Е, «Він сам по собі», – відповіла Сюзан, а Лобсанг уклонився. «То заберіть його, будьте ласкаві». Немає чого йому тут тниш Вітаю, сину!» Лобсанг підійшов до нього, і вони коротко й доволі формально обійнялися. «Батько», – сказав, випроставшись Лобсанг, – «це Сюзан. Вона була дуже помічна». «Не сумніваюся», – усміхнувся Сюзан Чернець. «Вона втілення послужливості». Він поклав смерть щорів на підлогу і легенько його ж підштовхнув. «Так, я вельми надійна», – мовила Сюзан. «А ще доволі саркастична». – додав Чернець. – Мене звати Колин. Дякую, що долучилися до нас і за те, що допомогли нашому синові знайти себе. Сюзан подивилася на батька, а тоді на сина. Слова і жести були стримані і позбавлені тепла. Але між ними відбувалося ще й недоступне їй спілкування, набагато швидше за звичайну мову. – Хіба ви не повинні рятувати світ? – запитала вона. – Хоча, звичайно, не хочу нікого підганяти. – Спочатку я мушу ще щось зробити, – сказав Лопсанк. Я мушу побачитися з матір'ю. «А хіба в нас є на це час...» – почала була Сьюзан, а тоді додала. «Та є, звичайно, правда? У нас є море часу». «О ні, його в нас набагато більше», – прорік Колон. До того ж, завжди знайдеться час для порятунку світу. З'явилося час. І знову створювалося враження, що невиразний силует у повітрі складається з мільйонів цяточок матерії, які зливалися до купи і заповнювали просторову форму спочатку повільно, а тоді з'явилася вона. Була високою жінкою, доволі молодою, чорнявою, вдовій червоно-чорній сукні. Судячи з виразу її обличчя, подумала Сюзан, вона щойно плакала, але тепер вона була усміхнена. Колен узяв Сюзан за руку і м'яко відвів її вбік. Їм треба поговорити, сказав він. Не бажаєте прогулятися? Кімната зникла. Тепер з'явився сад із павичами і фонтанами, а також із порослою мохом кам'яною лавкою. Аж до самого лісу простягалися акуратно підстрижені газони, якими опікувалися вже не одну сотню років, тому там не росло нічого зайвого або невідповідного цьому місцю. З дерев пурхаючи перелітали з крони на кронодовгохвості птахи, пір'ї, яких сяїли на мов, коштовні камені. Зглибили лісу долинали співи інших птахів. На очах у Сюзан на краючок фонтана сів зимородок. Він поглянув на неї і відлетів геть. А помихи його крил були схожі на шелестіння крихітних віїв. «Послухайте, «Послухайте», – сказала Сюзан, – «я ніяк... я не... Слухайте, я все це розумію. Справді, я не дурна. У мого дідуся я сад, у якому все чорне. Але ж Лобсанг змайстрував цей годинник, принаймні якась його частина, і от тепер він рятує світ і руйнує його одночасно». «Родина Риса», – пояснив Колен. Це те, що робить кожної миті час. Він зміряв Сюзен поглядом учителя, якому набридає настирлива, але тупувата учениця. «Ось подумайте таким чином», – сказав він урешті-решт. «Подумайте про все». Це таке повсякденне слово, але «все» означає «все». Це слово набагато більше за «всесвіт». І все містить у собі всі можливі речі, які можуть статися, і всі можливі часи у всіх можливих світах. Не шукайте остаточних вирішень будь-яких із них. Рано чи пізно все зумовлює все інше. «То ви хочете сказати, що один маленький світ аж не такий важливий?» – запитала Сюзан. Колон змахнув рукою, і на камені з'явилися два келихи з вином. «Усе важливе не менше за все інше», – прорік він. Сюзан скривила міну. «Знаєте, саме тому мені ніколи не подобалися філософи», – сказала вона. «У них все звучить велично і просто, а тоді опиняєшся у світі, де безліч ускладнень. Тобто, ну ось, подивіться довкола». Може закластися, що сад необхідно регулярно прополювати. Фонтани треба прочищати, павичі ронять пір'я і розживають землю на галявині. А, бо якщо вони цього не роблять, то все це просто фальшивка. Ні, тут усе справжнє, мовив Колон. Принаймні, як будь ще інше. Але це досконала мить. Він знову всміхнувся Сюзан. Одна досконала мить вартує багатьох змарнованих століть. Я віддаю перевагу конкретнішій філософії, сказала Сюзан. Вона спробувала вино. Воно було досконалим. «Очевидно. Я так і припускав. Бачу, ви чіпляєтесь за логіку, як морський молюск за скелю під час шторму. Тоді такі вам поради. Оберігайте малі простори, не бігайте з ножицями і пам'ятайте, що нерідко можна натрапити на несподівану шоколадку», – сказав колен. Він усміхнувся. «І ніколи не чиніть опір досконалій миті». Від легенького вітерця вода у фонтанах вкрилася брижами, переливаючись через край чаш, але лише на якусь секунду. Колен підвівся. «Здається, моя дружина і син уже не говорилися», – сказав він. Сад поволі зникнув. Щойно Сюзан встала зі свого кам'яного сидіння, як воно розстало, мов туман, хоч перед цим здавалося твердим, як… ну, власне, як камінь. Винний келих розчинився в її руках, залишивши тільки спогад про те, як його стискали пальці і смак вина у роті. Лобсанк стояв перед годинником. Час не було видно, але пісня, що лунала в кімнатах, звучала тепер інакше. Вона щасливіша, сказав Лобсанк. Вона тепер вільна. Сюзан роззирнулася довкола. Колен ще разом із садом. Не було нічого, крім нескінченних скляних кімнат. А ти не хочеш поговорити з батьком? запитала вона. Пізніше, ще буде багато часу, відповів Лобсанк. Я про це подбаю. Те, як він це сказав, обережно зруняючи слова на відповідні їм місця, примусило її обернутися. «Ти збираєшся перебрати все на себе?» – спитала вона. «Тепер ти час?» «Так». але ж у тобі більше людського?» «І що?» Лапсангова усмішка була схожа на батьківську. Це була лагідна і, як на Сюзан, обурлива усмішка божества. «Що в усіх у цих кімнатах?» – вимогливо запитала вона. «Ти знаєш?» «Одна досконала мить у кожній з них «Удлеплекс, удлеплексіонів!» «Я не певний, чи існує така річ, як воїстину досконала мить?» сказала Сюзан. «Чи можемо ми вже повернутися додому?» Лобсанк огорнув кулак краєм своєї мантії, а тоді, щосили вдарив попередньому скло годинника. Воно розбилося і впало на землю. «Коли опинимось на тому боці, – попередив Лопсанк, не зупиняйтесь і не озирайтеся. Там буде літати безліч скляних друзок». «Я спробую сховатися за якоюсь лавкою», – сказала Сюзан їх там, мабуть, не буде. «Писк?» Смерчурів заліз на годинник, і тепер Бадьора визирав зверху. «Що ми зробимо з оцим?» – запитав Лобсанг. «Оце саме собі дає раду», – відповіла Сюзан. «Я такими речами не переймаюся». Лопсанк кивнув. «Беріть мою руку», – зволів він. Вона простягла долоню. Вільною рукою Лобсанг охопився за маятник і зупинив годинник. У світі з'явився синьо-зелений отвір. Зворотна подорож виявилася набагато швидшою, але коли знову почав існувати світ, Сюзон почала занурюватися у воду. Вода була руда, багниста і просмерджена з гнілими рослинами. Сюзан, як утягли на дно її спідниці, з знатугою випірнула на поверхню і спробувала зорієнтуватися. Сонце застигло на небі, повітря було важким і вологим, а трохи попереду за нею спостерігала пара ніздрів. Сюзан виховувала бути практичною, а отже вона брала уроки плавання. Квірмський пенсіон для юних панянок був дуже прогресивний у цьому плані. Його викладачки дотримувалися думки, що дівчина, яка не здатна двічі переплисти басейн у одязі, не докладає достатніх зусиль. Треба віддати їм належне, що завдяки цьому Сюзан опанувала в коледжі чотири стилі плавання і декілька технік рятування життя, а у воді почувала себе як удома. Вона також знала, що треба робити, опинившись в одній водоймі з бегемотом, а саме знайти іншу водойму. «Бегмоти тільки здалеку видаються великими і симпатичними. Зблизька вони здаються просто великими». Сюзан закликала на допомогу, усю спадковану потужність смертоносного голосу і владність свого авторитету в ролі шкільної вчительки їй заверещала. «Геть звідси!» Істота почала несамовито борсатися, намагаючись обернутися. А Сюзан швидко попливла до берега. Цей берег був не надто надійний, бо так звана земля була сумішшю піщанику чорного перегною, що чвакав зі коріння дерев і трясовини. Довкола кружляли комахи і... Бруківка під ногами була брудна, а з туману долина вгала свершників. І брили льоду біля відмерлих дерев. І лопсанг, який хапав її за руку. — Знайшов вас, — сказав він. — Ти щойно зрунував історію, — вигукнула Сюзан. — Розбив її? Бегемот її приголомшив. Вона навіть уявити не могла, що в одній пащиці могло вміститися стільки смороду, або що ця пащика була такою величезною і бездонною. «Я знаю. Я мусив це зробити. Не було іншого виходу. Ви можете знайти лудзе? Я знаю, що смерть може визначити, де перебуває будь-яка жива істота, оскільки ви... Гаразд, гаразд, я розумію». Похмуро звалася Сюзон. Вона просігла перед собою руки і зосередилася. З'явилося видиво надзвичайно важкого жителічільника Лудзе. «Він лише кілька сотень метрів звідси», – повідомила вона, показуючи на замерзлу кучугуру снігу. «А я знаю, коли він є», – сказав Лобсанг. «Лише за 60 тисяч років звідси». «Отже?» Лудзе, коли вони його знайшли, спокійно розглядав гігантського мамонта. Гочі тварини дивилися зизом з-під величезних волохатих брів, коли мамонт намагався одночасно бачити людину і напружувати всі три клітини свого мозку, вирішуючи, чи розтоптати її, чи простромити рогом, і викинути геть із цього замерзлого ландшафту. Одна клітина казала простромити, друга схилялася до розтоптати, а третя відволіклася і почала думати про сексуальну оргію. Стоячи біля його хобота, Лудзе казав, «Отже, ти ніколи не чув про перше правило». Лопсанк опинився біля нього, виникнувши прямо з повітря. Нам треба йти під метальнику. Поява лопсанга зовсім не здивувала Лудзе, хоч його, здається, і роздратувало це втручання. Не квапся, Вондеркінде, озвався він. У мене тут усе під контролем. А де леді? запитала Сюзан. Отам, біля замету, показав великим пальцем Лудзе і далі, намагаючись не зморгнути і витримати погляд пари очисьок за два метри попереду. Побачивши цю бестію, вона заверещала і підвернула собі ногу. Бачите, я вже примусив його нервуватися. Сюзан рушила до замету і допомогла підвестися Єдиності. Хочеш, ми йдемо звідси, безсеремонно наказала вона. Я бачила, як йому відрубали голову, промимрила Єдиність. А тоді ми раптом опинилися тут. Ага, такі речі трапляються, зрунила Сюзан. Єдиність витріщила на неї і нестямно очі. Життя сповнене несподіванок. Сказала Сюзан, але побачивши розпач істоти, завагалася. Гаразд, ця штука була однією з них, яка просто вбрала... Ну, принаймні, почала з того, що просто вбрала на себе тіло, наче якесь пальто. Але тепер, зрештою, це можна сказати про будького, хіба ні? Сюзан навіть замислилася над тим, чи людська душа без тіла, як своєрідного якоря, не стала б урешті-решт чимось подібним на аудитора. А це, якщо вже бути справедливим, означало, що єдиність, котра з кожною хвилиною дедалі міцніше зросталася зі своєю плоттю, ставала подібною на людину. І це також великою мірою стосувалося Лобсанга. І якщо вже на те пішло, і самої Сьюзен. Хто знає, з чого починається людська сутність і на чому закінчується? «Ходімо», – сказала вона. «Мусимо триматися разом, гаразд?» Наче скляні друзки, що кружляють у повітрі, фрагменти історії линули, стикалися і перетиналися в пітьм але пітьму освітлював маяк. У долині Ойдонгу тривав, повторюючись, незмінний день. Майже всі велетенські циліндри в залі стояли нерухомі, з них витік увесь час. Деякі були розколоті, деякі розплавлені, деякі вибухли, деякі просто зникли, але один ще й далі обертався. Великий танда. Найдревніший і найбільший поволі обертався на базальтовому підшипнику, розмотуючи час з одного боку і намотуючи з другого, що забезпечувало виконання наказу колона, про те, щоб ніколи не закінчувався досконалий день. Рамбут Генді Сайз сидів самотньо в залі біля цього каменя, що обертався в світлі каганця, і в ряди годи змащував основу, підкидаючи туди пригорщу що мастила. Щось гупнуло об камінь, примусивши його придивитися до пітьми. Вона була густа і заповнена димом від розпечених брил. Знову пролунав цей звук. А тоді – чиркання сірником і легенький спалах. «Лудзе?» – запитав він. – Це ти? «Маю надію, Рамбуте, але хто знав такі оце часи?» Лудзе вийшов на світло і присів. «Не дають тобі відпечити, ні?» Генді Сайдз зірвався на ноги. «Це було жахіття під метальником. Усі там на горі, в залі мандали. Це гірше за великий крах». «Скрізь шматочки історії, ми втратили половину веретен. Ми ніколи не зможемо все це зібрати. Годі вже, годі! Ти схожий на людину, в якої був важкий день», – лагідно мовив Лудзе. «Не мав коли виспатися, а? Знаєш що, я сам за це візьмуся, а ти піди і трішечки склепив очі, гаразд?» «Ми думали, що ти десь загубився там у світі, і…» – пробурмотів Чернець. «І ось я повернувся», – сяйнув посмішкою Лудзе і поплескав його по плечі. Там за рогом ще й далі є та маленька ніша, де ти лагодиш дрібніші веретена. І там ще й далі стоять ті нелегальні ліжка на той випадок, коли в нічну зміну вистачає парочки хлопців, щоб за всім упоратись. Генді Сайз кивнув скивнув із винуватим виглядом. Лудзе не повинен був знати про ті ліжечка. «Ну то ходи собі», – сказав Лудзе. Дивлячись, як той віддаляється, Лудзе не голосно додав. «А коли прокинешся, можливо, станеш найщасливішим у світі ідіотом». «Ну і як? Що далі? «Повертаємо все на свої місця», – сказав вигулькуючись з тіні Лобсанка. «Пам'ятаєш, скільки часу це в нас забрало минулого разу?» «Так», – відповів Лопсанг, оглянувши понищену залу і попрямував до подіуму. «Пам'ятаю, не думаю, що і цього разу це так довго триватиме». «Було б добре, щоб ти звучав трохи впевненіше», – сказала Сюзан. «Я доволі впевнений», – мовив Лобсанк, обмацуючи пальцями шпульки на комутаторі. Лудзе застережливо махнув Сюзан рукою. Свідомість Лопсанга була вже на шляху в якийсь інший світ, і Сюзен могла тепер хіба що вгадувати, наскільки він великий. Його очі були заплющені. «Ті веретена, що залишилися, чи можете ви встановити перемички?» – запитав він. «Я можу показати дамам, як це робити», – сказав Лудзе. «А хіба тут немає монахів, які знають, що треба робити?» – здивувалася єдиність. «Це задовго триватиме. Я учень підмітальника, вони почнуть ставити зайві запитання», – пояснив Лопсанг. «На відміну від вас». «Він має цілковиту рацію», – погодився Лудзе. «Люди почнуть казати, а що це означає, або хочуть цюцю, -цю, і ми тоді нічого не зробимо». Лобсанг роздивився шпульки, а тоді поглянув на Сюзан. «Уявіть, такий собі пазл із розкиданими на всі біч фрагментиками, але мені дуже добре вдається знаходити відповідні краєчки і форми. Дуже добре». І всі ці фрагментики рухаються. Але оскільки вони колись були з'єднані, то вже за самою своєю природою вони зберігають пам'ять про цей зв'язок. Їхня форма і є цією пам'яттю. Коли, бодай, деякі з них опиняться в належному місці, зрештою вже буде легше. Ой, і ще уявіть, що всі ці кусочки розкидані по всіх можливих місцях і перемішані навмання з фрагментами інших історій. Ви можете це збагнути? Так, гадаю, що можу. Добре. Усе, що я щойно сказав, є несенітницею. Тут немає найменшого натяку на правду. Але це брехня, яку ви можете зрозуміти, я так гадаю. А тоді, після всього цього, ти підеш звідси, так? мовила Сюзан. І це не було запитання. Мені забракне сили, щоб залишитися, сказав Лобсанг. Сили, щоб залишитися людиною? зоронила Сюзан. Вона не усвідомлювала, як швидко б'ється її серце, але тепер воно просто падало кудись у безодню. Так. Навіть намагання думати в простеньких чотирьох вимірах вимагає страшенних зусиль. Мені дуже прикро, але моїй свідомості дуже нелегко сприймати такі поняття, як тепер. Ви думали, що я здебільшого людина, але це не так, він зітхнув. Якби я тільки міг описати вам, яким я бачу все довкола, яке воно прекрасне. Лопсанг задивився кудись у простір понад маленькими дерев'яними шпульками. Щось там мерехтіло, на тлі темряви виблискували якісь складні вигини і спіралі. Він, мовби бачив розібраний на деталі годинник, де кожна коліщатка і пружинка були акуратно розкладені перед ним у пітьмі. Він знав, як його зібрати. Усе перебувало під його контролем. Він розумів приналежність кожної складової частини, але чимало маленьких, проте важливих деталей розлетілися. Дзинь! По куточках дуже великої кімнати. І тільки дуже добрий майстер міг вирахувати, куди вони всі закотилися. «У тебе є тільки третина веретен!» Почувся голос Лудзе. «Решта розбиті!» Лобсанг не міг його бачити. Перед його очима було тільки оце, мерехтливе видиво. «Це правда, але колись вони були цілими», вимовив він. Тоді підняв руки і поклав їх на шпульки. Сюзон озернулася, почувши раптово скрегіт, і побачила, як із пороху і сміття підносяться вгору колони ряд за рядом. Вони виструнчилися, мов шеренги солдат, засипаючи все довкола уламками. «Гарний хід!» Заволав на вуха Сюзан Лудзе, перекрикуючи гуркіт. «Наживити часом самій Веретена! Теоретично це можливо, але нам ніколи не вдавалося таке зробити». «А вам відомо, що саме він збирається зробити?» гукнула у відповідь Сюзан. «Ага, видобути трохи часу з тих шматків історії, що далеко випередили решту, і заштовхати його в ті фрагменти, що безнадійно відстали. Звучить просто, але є одна проблемка. Яка? Це неможливо зробити». «Великі втрати!» – Лудзе клацнув пальцями, намагаючись пояснити часову динаміку непосвяченій людині. Тертя, Дивергенція! Усі інші речі! Неможливо створити час на веретенах! Його можна тільки перенаправити!» Довкола лапсанга все раптом спалахнуло яскравосинім сяйвом. Воно замрехтіло над комутатором, а тоді шугонуло крізь повітря, творячи світлові дуги до всіх зволікаторів. І сяйво поповзло поміж карбованими символами і почало огортати їх дедалі густішим шаром, не мов би намотувало нитки на котушку. Лодзе подивився на цей вир світла і на тінь усередині, що майже згубилася на тлі сяйва. «Принаймні», – додав він, – «так було досі». Веретена набрали робочу швидкість, а тоді закрутилася швидше, осяяні цим світлом. Воно заливало печеру потужним нескінченним потоком. Язики полум'я облизували днище найближчого циліндра. Воно було розпечене, а скрегіт кам'яного підшипника долучався до надсадного стогону інших каменів, що заповнював собою всю печеру. Лудзе похитав головою. «Сюзан, бігом по воду з колодязів! А ви, місь єдиність, услід за нею помастило!» «А ви що збираєтесь робити?» – запитала Сюзан, хапаючи два відра. «Я буду страшенно напокоїтися, а це, повірте мені, зовсім непроста робота!» Почала накопичуватися пара, і було чутно запах горілого масла. Не було часу, ні для чого іншого, крім біганини від колодязів до розжарених підшипників і назад. І навіть для цього не було достатньо часу. Веретена оберталася вперед-назад. У перемичках потреби вже не було. Кришталеві прути, що витримали катастрофу, звисали на марних з між тим, як час перелітав угорі дугами з одного зволікатора до іншого, проявляючись червоним або синіми спалахами у повітрі. Улудзе знав, що це відовище могло налякати до смерті будь-якого наглядача за веретенами. Здавалося, ніби каскад цілком збожеволів, але водночас відчувалася присутність певного контролю, не би, хтось виплітав якийсь велетенський узір. Вищали підшипники, булькало масло, основи декотрих веретен димили, але все трималося купи. Хтось усе це тримав у купі, подумав Лодзе. Він подивився на розподільники. Клацали комутатори, контролюючи на стінах печери низки червоних, синіх або безбарвних дерев'яних заслінок. Усе вкривалося пеленою білого диму, оскільки поволі обвуглювалися дерев'яні підшипники. У повітрі струмували минуле і майбутнє. Підмітальник це відчував. На подіумі височив угорнений сяйвом лобсанк. Він більше не рухав шпульки. Усе відбувалося вже на якомусь іншому рівні, де було зайве втручання грубих механізмів. «Приборковач Левів», – подумав Лудзе. Спочатку йому потрібні стільці і батоги, але одного дня справжній майстер зможе зайти в клітку і виконати свій номер без жодних інших атрибутів, окрім своїх очей і голосу. Але тільки якщо він дійсно майстер високого рівня, і в цьому всі пересвідчаться, коли він знову вийде живим із клітки. Лудзе зупинився серед усього цього гуркуту, бо щось змінилося в загальному шумі. Одне з найбільших веретен почало повільнятися. Воно зупинилося на очах Лудзе і завмерло. Лудзя кинувся бігти залою, аж поки знайшов Сюзан і єдиність. За цей час зупинилися ще три веретена. Йому це вдається! Йому вдається! Ходімо!» – заволав він. Здригнулася підлога і зупинилося ще одне веретено. У трьох вони побігли в кінець печери, де ще крутилися менші зволікатори, хоч і вони вже швидко зупинялися. Одне по одному веретени завмирали, і цей ефект доміно наростав так стрімко, що коли вони добігли до найменших кредяних веретен, встигли лише побачити, як із легеньким брязкотом зупинилися останні з них. Запала тиша, яку порушувало хіба що шкварчання мастила і тріск каміння, що охолоджувалося. — Це вже кінець? — запитала єдиність, витираючи піти з чола сукнею і залишаючи на ньому блискітки. Лудзей і Сюзан подивилися на Сяєва в другому кінці зали, а тоді перезернулися. «Не думаю», – вимовила Сюзан. Лудзя кивнув головою. «Я думаю, це тільки…» – почав говорити він. Снопи зеленого світла стрибали з веретена на веретено і зависали в повітрі жорсткими, немов би, сталевими дугами. Вони мерехтіли поміж колоннами, заповнюючи повітря гуркотом грому. Печерою туди-сюди проносилася хвилі перемикань. Зростав темп. Окремі розкоти грому перетворилися в один нескінченний оглушливий гуркіт – Снопи світла яскравішали, розширювалися, а тоді повітря сповнилося єдиним сліпучим сяйвом, яке раптом згасло. Гуркіт обірвався настільки зненацька, що тиша аж задзвеніла. Трійця поволі звелася на ноги. «Що це було?» – запитала єдиність. «Мабуть, він зробив деякі зміни», – припустив Лудзе. Веретена не рухалися. Повітря було гаряче, дим і пара застеляли склепінчастий дах печери. А тоді, реагуючи на рутинну і віковічну боротьбу людства із часом, веретена почали набирати швидкість. Це сталося м'яко, наче б вітерця. І веретена від найменшого до найбільшого прийняли на себе тягар, знову почавши робити свої неспішні і неоковирні піруети. «Прекрасно!» – мовив Лудзе. «Майже так, як і було. Можу закластися». «Тільки майже?» – запитала Сюзен, витираючи з обличчя масла. «Ну, він же часткова людина», – сказав підметальник. Вони подивилися на подіум, який був порожній. Сюзан це не здивувало. Звичайно, що він тепер ослаблений. Звичайно, що такі речі безслідно не минаються. Звичайно, що йому потрібен відпочинок. Звичайно. «Його немає», – безпристрасно мовила вона. «Хто зна?», – озвався Лудзе. «Адже хіба не написано, ніколи не знати, що може статися». Печеру заповнив заспокійливий гул з вилікаторів. Лудзе міг відчувати плин часу в повітрі. Це бадьорили, неначе на запах моря. Варто проводити тут більше часу, подумав він. Він зламав історію і полагодив її, сказала Сюзан. Став і причиною, і зціленням. У цьому немає сенсу. Немає в чотирьох вимірах, мовила єдиність. У вісімнадцятий цей сенс очевидний. А тепер, чи не міг би я порадити вам дами вийти чорним ходом? – запропонував Лудзе. – За якусь хвилину сюди збіжаться люди, і всі будуть дуже збуджені. Мабуть, буде краще, якщо вас тоді вже тут не буде. – А що ви будете робити? – поцікавилася Сьюзен. Брехати! – весело відповів Лудзе. – Просто дивовижно, як це спрацьовує. – Ок. Сьюзен і єдиність вийшли з дверей у скелі. Стежка вела з долини попри зарості Рододендрона, Сонце вже торкалося обрію, а повітря було теплим, хоч і зовсім неподалік здіймалися засніжені гори. На краю долини вода з потоку так довго падала з височезної стрімкої кручі, що внизу була вже схожа на дощ. Сюзан вмостилася на камені і налаштувалася чекати. – Дон Морпорка довга дорога, – сказала єдиність. – Нас туди підкинуть, – мовила Сюзан. На небі вже з'являлися перші зорі. – Зірки дуже гарні, – сказала єдиність. Ти справді так думаєш? Я вчуся, люди вважають їх гарними. Річ у тому, що бувають часи, коли дивишся на Всесвіт, і думаєш, а що ж зі мною? А Всесвіт відповідає тобі Ну, а що з тобою? Єдиність замислилася над цим. Ну, і що з тобою? запитала вона. Сюзан зітхнула. Та власне, вона зітхнула знову, не можна думати лише про одну особу, коли рятуєш світ. Маєш бути бездушною шельмою, що холоднокровно все розраховує. Таке враження ніби ти когось зацитувала, — сказала єдиність. Хто це сказав? Та одна цілковита ідіотка, — відрізала Сюзан. Вона спробувала думати про щось інше і додала. Ми їх усіх не здолали, а аудитори ще десь залишилися. Це не має значення, — спокійно мовила єдиність. Поглянь на сонце. І що? Воно сідає. І... А отже світом лине час. Тіло візьме своє, Сюзан. Невдовзі мої, мої колишні колеги, спантеличені і розгублені, відчують утому. Їх зморить сон. Слідкую за ходом твоєї думки, але я божевільна. Я це знаю. Але коли це сталося зі мною вперше, мене охопив такий жах, що я описати тобі не можу. Можеш уявити, на що це подібне?» Для інтелекту, якому мільярд років опинитися в тілі мавпи на спині щура, який видобувся з ящерки. Можеш собі уявити, що виринає безконтрольно з темних закутків? Що ти хочеш мені сказати? Вони помруть у своїх снах. Сюзан замислилася над цим. Мільйони і мільйони років виверяного мислення, логічних думок, а тоді каламутне минуле людство, одним махом вивалює на тебе всі свої жахи. Їй майже стало їх шкода. Майже. – Але ж ти не померла? – сказала вона. – Ні, мабуть, я стала іншою. Це так жахливо бути іншою, Сюзан. Чи в тебе були якісь романтичні сподівання, пов'язані з цим хлопцем? Питання було настільки несподіване, що не було навіть нагоди вибудувати захист. Вираз обличчя єдиності свідчив лише про її схвильованість і більше ні про що. – Ні, – відповіла Сюзан. На жаль, єдиність, схоже, не опанувала ще всіх тонкощів людського спілкування, коли тон, яким вимовлене слово, може означати негайно припинити ці розпитування, якщо не хочеш, щоб тебе вдень і вночі гризли величезні щурі. Я мушу зізнатися в дивних почуттях стосовно його сутності, що була годинникарем. Інколи, посміхаючись, він здавався цілком нормальним. Я хотіла допомогти йому, бо він видавався таким замкнутим і сумним. Ти не мусиш зізнаватися в таких речах. – зронила Сюзан. – Звідки ти взагалі, до речі, дізналася про слово «романтичні»? – додала вона. – Я знайшла деякі книжки з віршами. – Єдиність зніяковіла. – Справді? Я їм ніколи не довіряла, – сказала Сюзан. – Величезні, гігантські, голодні щурі. Мені вони здалися доволі цікавими. Як можуть слова на сторінці мати таку потужну силу? Немає сумніву, що бути людиною неймовірно важко, і це неможливо опанувати протягом одного життя. Сумовити мовила єдиність. Сюзан відчула докори сумління. Єдиність не була зрештою в цьому винна. Люди навчаються різних речей дорослішаючи речей, про які не прочитати в книжках, а єдиність не мала нагоди подорослішати. Що ти збираєшся тепер робити? запитала вона. Я маю одне доволі людське прагнення, відповіла єдиність. Ну, якщо я можу якось допомогти, пізніше вона збагнула, що це була одна з тих фраз на кшталт, як справи. Від людей очікувалося розуміння того, що це не є справжнім запитанням, але єдиність і цього ще не навчилася. «Дякую. Ти справді можеш допомогти. Е, гаразд, якщо я хочу померти». Під тупід копит на тлі призахідного сонця виникли вершники. «Цок!» Ніч освітлювали маленькі вогнища, що падали серед руїн. Більшість будинків були цілком знищені, хоча, на думку Сото, точнішим було б слово «покришені». Він сидів на хіднику, поставивши перед собою жебрацьку миску, і пильно придивлявся. Для історичного ченця існували, звичайно, значно цікавіші і вишуканіші способи залишатися непоміченим, але він зупинився на варіанті жебрацької миски. Відкола Лудзе продемонстрував йому, що люди ніколи не бачать того, хто просить у них гроші. Він спостерігав, як рятувальники виносили з будинку тіла. Спочатку вони подумали, що одне з цих тіл було жахливо понівечене вибухом, аж поки власник тіла не сів і не пояснив, що його звати Ігор, і що він у дуже доброму, як на Ігорі, стані. В іншій особі Сотов впізнав доктора Гопкінса з гільдії годинникарів, який чудесним чином не зазнав жодних ушкоджень. Однак сото не вірив в чудеса. Йому також здавався підозрілим той факт, що в зруйнованому будинку було повно помаранчів, а доктор Гопкінс теревенів щось про спроби видобути з них сонячний сяйво. А ще Сото зауважив, що його маленька іскриста рахівниця підказувала йому, що сталося щось надзвичайне. Він вирішив відзвітувати і побачити, як на це зреагують хлопці з Ойдонгу. Сото підняв із землі миску і рушив мережею провулочків назад до своєї бази. Тепер він уже не надто дбав про маскування. Перебування Лудзе в місті багато чому навчило містян, які полюбляли влаштовувати засідки в темних закутках, причому дуже швидко. Мешканці Анкморпорка тепер уже доволі добре знали перше правило, принаймні знали його й досі. З темряви вигулькнули три постаті, одна з них замахнулася важким тесаком, що міг би зіткнутися з головою сото, якби той не встиг відхилитися. Він, звичайно, звик до подібних речей. Завжди з'являвся хтось, кому важко дається навчання, але такі тугодуми не становили жодної загрози, якої не можна було б уникнути гарненьким розтинанням часу. Він випростався, готовий спокійно піти геть, коли раптом густе пасмо чорного волосся впало йому на плече, ковзнуло додолу мантією і опинилося на землі. Це сталося майже беззвучно, але вираз обличчя Сото, коли він подивився вниз, а тоді на своїх нападників, змусив їх сахнутися. Охоплений страшенною люттю, він зауважив, що всі вони були вбрані в заплямлений сірий одяг і здавалися ще навіженішими, ніж звичайна публіка в цих провулках. Були схожі на якихось божевільних бухгалтерів. Один із них простягнув руку до жебратської миски. У кожного в запасі є певні фрази, вжиті умовним способом, певні негласні додатки до правил на кшталт «крім випадків, коли це мені дуже потрібно» або «хіба що ніхто не дивиться», або ж навіть «хіба що всередині була нога». Сотов впродовж століть плекав віру в святість життя і беззаперечню марність насильства. Але його особистий умовний спосіб був виражений фразою «Тільки не волосся. Ніхто не торкається волосся». Ясно? Але навіть у такому випадку кожний мав право на свій шанс. Нападники сахнулися, коли він пожбурив миску об стіну, і в дерев'яні колоди встрягли в приховані в ній леза. Тоді там почало щось цокати. Сото кинувся бігти провулком, стрімко завернув за ріх, а тоді крикнув «Лягайте!». На превеликий жаль для аудиторів, він це сказав на якусь крихітну-крихітну долі секунди запізно. Цок! Лудзе був у своєму саду п'яти несподіванок, коли повітря заіскрилося, розпалося на фрагменти, а тоді завирувало і утворило знайому постать. Лудзе, який саме надавав допомогу комасі-паличнику, що співала йодлем, але чомусь втратила апетит, підняв голову. На стежці стояв Лопсанг. Хлопець мав на собі чорну поцітковану зірками мантію, що шелестіла й розвивалася довкола його тіла цього безвітряного ранку, немовби він стояв у самому епіцентрі бурі, хоч так воно припустив Лудзе певним чином і було. Знову повернувся, Вондеркінде? запитав підметальник. У певному сенсі я нікуди й не зникав, сказав Лобсанг. У вас усе добре склалося? А ти хіба не знаєш? Та міг би дізнатися. Але частина мене воліє робити це традиційним шляхом. Отже, у Аббата виникли серйозні підозри, а ще тут гуляють усілякі дивні плітки. Я мало що міг розповісти, бо ще я можу знати, я ж лише підмітальник. На цих словах Лудзе знову засередував увагу на хворій комасі. Він мовчки встиг порахувати до чотирьох, аж поки Лобсанг мовив. Прошу вас, я мушу знати, мені здається, що п'ята несподіванка – це ви. Я не помиляюсь? Лудзе нахилив у бік голову. Низький гул, який він чув так довго, що вже не усвідомлював, змінив свій характер. «Усі веретена розмотуються», – сказав він. «Знають, що ти тут, хлопче». «Я довго тут не затримуюсь, підмітальнику. Прошу вас. Ти просто хочеш з'ясувати мою маленьку несподіванку?» «Так, бо решту я вже майже все з'ясував», – сказав Лопсанг. «Але ж ти час. Те, що я скажу тобі в майбутньому, ти знатимеш зараз, чи не так? Але я частково людина». «Я хочу залишитися частково людиною, тобто робити речі належним чином. Прошу вас!» Лудзе зітхнув і якусь мить дивився на черешний вицвіт. «Коли учень перемагає вчителя, вчитель уже нічого не може від нього приховувати», – мовив він. «Пам'ятаєш?» «Так. Ну і чудово. Залізний додзьо має бути зараз порожній». Лопсанг не міг приховати здивування. Е, «Залізний додзьо? Це той із гострими шпичаками на стінах?» «І на стелі теж. Там, де опиняєшся, не би всередині вивернутого на вивері дикобраза». Лобсанг мав нажаханий вигляд. «Але ж він не для тренувань. За правилами там саме цей», – підтвердив Лудзе. «І ми скористаємося саме ним. Це я так наполягаю. «О, чудово. Жодних суперечок», – сказав Лудзе. «Сюди, хлопче». З дерев, повз які вони проходили, осипався цвіт. Вони зайшли в монастир і рушили тим самим маршрутом, що й колись. Він привів їх до залу мандали, де пісок зійнявся вгору, наче пес, що вітає свого хазяїна, закручуючись спиралями під сандалями лобсанга. Лудзе почув за спиною крики обслуги. Новина на кшталт цієї швидко розтікалася долиною, немов чорнило у воді. Сотні монахів, учнів і підмітальників переслідували їх, не відстаючині ні на крок, немов би хвіст якоїсь комети. І весь цей час згори на них, неначе сніг, сипалися пелюстки черешневого цвіту. Нарешті Лудзе опинився перед високими круглими металевими дверима до залізного додзю. Засув на дверях був на висоті майже п'яти метрів. Ніхто сторонній не мав би відчиняти двері до цього додзю. Підметальник кивнув колишньому своєму учневі. – Це ти маєш зробити, – сказав він. – Я не можу. Лобсанг подивився на нього, а потім на засув високо вгорі. Тоді він притиснув руку до заліза. Збід його пальців розбіглися смужки і ржи. Старезний метал укрився червоними плямами. Двері заріпіли, а тоді почали кришитися. Лудзе спробував для експерименту штурхнути їх пальцем, і цілий шмат дуже міцного металу відвалився і впав на камінну підлогу. «Дуже вража!» – почав було він, аж тут від його голови відлетів рикошетом писклявий гумовий слоник. «Цю-цю!» – нато пороступився. Головний акуліт вибіг допереду з абатом в руках. «Що це все цю-цю-цю-цю означає? Що то за який смісний дядько, особа, підметальнику, веретена, аж витанцьовують у залі?» Лудзе вклонився. «Це час, преподобний, як ви підозрювали?» – сказав він. І далі, схиляючись у поклоні, він скоса коса взиркнув на лопсанга. Вклонися, просичав він. Лопсанг був спонтеличеним. «Я навіть зараз маю кланятися?» – перепитав він. «Кланяйся, малий Стонга, бо я зараз навчу тебе дисципліни!» «Вияви належну повагу. Ти ще й досі, мій аж поки я тебе не відпустив!» Лобсанг приголомшено вклонився. «І чому це ти відвідав нас у нас і по Зачесовій долині?» запитав аббат. аббату, – запитав абат. «Відповідає абату гаркнув Лудзе. «Я... я хочу дізнатися про п'яту несподіванку», – мовив Лобсанг. «Преподобний», – підказав Лудзе. «Преподобний», – закінчив речення Лобсанг. «Ти відвідав нас лише для того, щоб дізнатися про фантазії нашого велимудрого підметальника?» – запитав Аббат. «Так, е, преподобний». «З оцих речей, які мав би виконувати час, ти вирішив, що хочеш побачити витівку старого чоловіка? Цю-цю!» преподобний», – чинці дивилися на Лобсанга. Його мантія ще й далі тріпотіла від поривів невловимого штормового вітру, а зорі на ній виблискували, коли на них падало світло. Аббат усміхнувся ангельською усмішкою. І ми всі теж, мовив він. Ніхто з нас, якщо не помиляюся, ніколи ще цього не бачив. Нікому ще не вдавалося вмовити його це показати, але це залізний додзю. Тут є свої правила. Зайти туди можуть двоє, але вийти повинен лише один. Я ж ніяк це не тренувальне додзю. Хочу слоника. Ти це розумієш? Але я не хочу, почав був лобсанг, і лудзе відразу штурхнув його ліктем під ребро. Кажи так, преподобний, прогарчав він. Але я ніколи не мав наміру... Цього разу він отримав ляпаса по потилиці. «Відступати вже не можна!» – вигукнув Лудзе. «Ти запізнився, Вундеркінде!» – він кивнув Абату. «Мій учень розуміє, преподобний!» «Твій учень, підметальнику!» «Отак, преподобний!» – підтвердив Лудзе. «Мій учень! Аж поки я не скажу щось інше!» «Справді? Цю -цю. Тоді він може заходити! І ти теж, Лудзе!» Але я мав на увазі тільки запротестував Лопсанг. «Заходь!» – зарвів Лудзе. «Ти хочеш мене зганьбити, щоб люди подумали, що я тебе нічому не навчив?» Всередині залізний додзі і справді був тьмяним куполом з безлічу шпичаків. Були вони танесенькі, як голки, і моторошні стіни були всіяні тисячами цих шпичаків. «Кому могло спасти, на думку, будувати щось таке?» – вимовив Лопсанг, розглядаючи лискучі вістря, які стирчали навіть зі стелі. «Це навчає чеснот вкрадливості і дисциплінованості», – сказав Лодзе, хруцкаючи сугловами. «Імпульсивність і швидкість можуть нести загрозу як нападнику, так і атакованому. Про що ти, мабуть, невдовзі довідаєшся? Одна умова – ми всі тут люди. Згода?» «Звичайно, підметальнику, ми всі тут люди. І можемо ще домовитися. Жодних фокусів?» «Жодних фокусів», – погодився Лопсанк. «Але ми б'ємося чи теревенимо?» Але ж послухайте, якщо звідси може вийти лише один, це означає, що я мушу вас убити, – почав Лобсанк. Або ж навпаки, звісно, – уточнив Лудзе. Таким є правило. То що, почнемо? Але ж я цього не знав. У житті, як окупиляючи вівсянку на сніданок, завжди варто читати інструкції на коробці, – сказав Лудзе. Це залізний додзю, Вундеркінде. Він відступив на крок і вклонився. Лопсанк знизав плечима і вклонився у відповідь. Лодзе відступив ще на пару кроків, він на мить заплющив очі, а тоді зробив для розігріву декілька простеньких рухів. Лобсанг скривився, почувши хрускіт суглобів. Довкола лопсанга почало щось хряскати, і на якусь мить йому здалося, що це тріщать кості старого підметальника. Але це відкривалися крихітні люки на вигнутих стінах зали, він чув шепіт людей, що штовхалися, вибираючи кращі місця. І, судячи з гамору, людей було дуже багато. Він виставив руки і легенько здійнявся в повітря. «Здається, ми домовлялися без фокусів», – мовив Лудзе. «Так, підмітальнику», – сказав лопсанг, ширяючи в повітрі. «Але тоді я подумав, ніколи не забувай перше правило». «Ага, молодець, чогось ти таки навчився». Лопсанг підлинув ближче. «Ви не повірите, що я бачив, відколи був з вами останнє», – сказав він. «Словами цього не вписати». Я бачив світи, що містилися в інших світах, не дерев'яні ляльки, вирізблені в убервальді. Я чув музику років. Я знаю більше, ніж здатний осягнути, але я не знаю нічого про п'яту несподіванку. Це фокус, головоломка, випробування. «Усе є випробуванням», – порорік Лудзе. «То покажіть мені п'яту несподіванку, і я обіцяю не завдавати вам шкоди». «Ти обіцяєш не завдавати мені шкоди?» «Я обіцяю не завдавати вам шкоди» вручиста повторив Лобсанг. «Гаразд, тобі достатньо було попросити», розплився в широкій усмішці Лудзе. «Що? Я вже ж просив вас, і ви мені відмовили. Маєш просити у відповідний час, Вондеркінде». «А зараз відповідний час?» «Написано, немає іншого часу, крім теперішнього», відповів Лудзе. «Ось вона, п'ята несподіванка». Він запхав руку до мантії. Лобсанг підлетів ближче. Підмітальник видобув дешеву карнавальну маску. Це була одна з тих масок, що складаються з пари фальшивих окулярів, приклеєних зверху до великого рожевого носа, під яким ще й густі чорні вуса. Він вбрав цю маску і порухав пару разів вухами. «Бу!» – вигукнув він. «Що?» – розгубився Лобсанг. «Бу!» – повторив Лудзе. «Я ж ніколи не казав, що це якась особливо вигадлива несподіванка, правда?» Він знову порухав вухами, а тоді ще й бровами. «Сподобалося, а?» – запитав він, вишкаривши зуби. Лобсанг засміявся. Лудзе вишкарився від вуха до вуха, Лобсанг ще гучніше розреготався і опустився на мати.